Rugăciunea a cincea pentru taina și porunca mântuirii Doamne, Tată Ceresc, bunul Părinte al Vieții, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă atunci când ne-ai poruncit, cinsește pe Tatăl tău și pe mama ta. Cheia forții mântuirii ne-ai dărit. De aceea când ai rostit să-ți fie bine, ne-ai povăzit căci pe răul patimilor lumești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 Să nu fugi, să nu ucizi și să vă iubiți în Pentru toate neamurile ai poruncit, iar celor ce părinții și-au iubit și-au cu lucrarea pentru iubirea și slăbirea ta între fiii luminii, părății și învierii, să aducă rod bogat i-ai Iar pe cei ce părinții la greu și-au ajutat și din boală și moarte i-au salvat, pe cei ce după moartea părinților, cu lituzii, parastase și danii, neamul l-au cinstit, ca să împlinească poruncile tale au lucrat cu har, lumina și scusință, i-ai binecuvântat.